que a vegades les sabem, que a vegades no les sabem, que a vegades no les recordem, que són interessants per poder comentar, a vegades un se sent amb una persona i no saps ni de què parlar. Si has sentit alguna cosa, que pot ser interessant també pels que estan allà, també és bonic. Els avis, que hi ha molts avis, molts avis que escolten els programes i que em diuen que els hi encanta per poder explicar coses segons l'edat dels nets i segons del que he parlat jo per tant me n'alegro que estigui amb tots nosaltres i ara anem a començar pues, avui de què, de què parlarem? de què parlarem? de què parlarem? a veure sabem que tenim molt a prop de casa nostra d'aquí on estem ara i molt a prop d'altres llocs que ens estan escoltant que tenim les vies verdes les vies verdes en principi, què significa el nom de via verda? Ara, amb el bon temps que ens ha fet, les vies verdes, hi havia famílies amb criatures, amb bicicletes, amb cotxets, persones passejant, perquè això sí, quan vas en una via verda, primer, no pots portar res de motor, no? ja ho sabem, vale però el que has d'anar amb cuidado és que si vas en bicicleta i vas una mica de pressa, o sigui... Vés amb compte del que està caminant tranquil·lament amb un cotxet de mà que el pots atropellar. O sigui, mira bé que no es bellugui o tu també avisa clinc, clinc, clinc, clinc vulguem dir vinc que t'adalanto o qualsevol cosa d'aquestes. Però bé a veure, el nom de Via Verda és conegut per tota Europa i significa la paraula aquesta un camí de natura un camí de natura però Separat del trànsit, segur i accessible per a tothom. Ja diu trànsit, eh? separat del trànsit, segur i accessible per a tothom. Per això, per això les vies verdes són camins. Però camins per qui? Per a tothom. I per a totes les edats. Per què? Si si pot passejar, t'hi pots passejar des que sés... A la panxa de la mare, o sigui, una mare que està prenyada pot caminar tranquil·lament perllà. O un bebè a dins del cotxet i la mare porta o el pare o el germà pel cotxet. I s'hi pot aprendre a anar en bicicleta. D'acord? Vale. Qui diu això? Ja he dit, el més curiós, no? També s'hi pot anar d'excursió amb amics quan passa, això és normal. Per què? Hi pots fer passejades, saludables i fins i tot, perquè sí sempre n'hi han persones amb cadi de rodes. Per tant, és ben veritat que el nom de Via Verda és un camí de natura. Això està més clar que l'aiga. Vale. Aleshores, a part de tot, normalment, normalment està tot senyalitzat amb cartells. Dic normalment perquè n'hi ha alguns, que n'hi han més, que n'hi han menys. També tenen diferents colors. Quan defineixen que estan a prop de la muntanya, o estan a la muntanya, i quan estan a prop del mar, també es defineixen els cartells normalment amb un color blau que vaya, recorda el mar. Per tant, perdre's, jo diria, que és dels llocs on més ben indicats estan. I és així. En realitat, jo diria que una excursió per les vies verdes és una bona idea en qualsevol època de l'any. Això és el que jo penso. Ara que ha fet calor, doncs, segons quin doncs tampoc li tocava tant el sol, tampoc feia tanta calor, i també, si agafes amb unes hores de prudència, del calor, doncs ha anat bé. Si ara ens n'anem de cara a l'hivern, que aviat no ens en donem compte, ja tindrem la jagateta i bueno, les coses aquestes que necessitem per a nos doncs bé, potser llavors hem de buscar els moments que hi hagi més sol, que estiguem més calentets, que no tinguem freds, o sigui, però és per totes les èpoques de l'any. Home, perdó, potser diria que si ha una nevada d'aquelles de, de 20 centímetres, que són rares, però bueno, de tant en tant hi ha hagut, i com que el temps està mig boig, doncs no sabem exactament com reaccionarà. Llavors potser que no ens hi posem, no? Però bueno, amb una paraula. Aleshores, fa anys que uns quants ajuntaments van mirar aquestes rutes que havien sigut els antics llocs de les Vies de Comunicació. I aleshores doncs, van interessar perquè, a veure, amb una paraula, tots sabem que molts d'aquests llocs, molt a prop d'aquests llocs, doncs, hi van, -hi, van soterrar les Vies que quedaven, i van arreglar d'una altra manera. Doncs aquests camins, diguéssim, planers, es van restaurar i també es van fer, per exemple, estacions de tren, van haver-hi ponts, van haver-hi túnels. Per tant, totes les coses que van quedar una mica així, que era el recorregut que havien sigut dels trens que havien estat en aquests llocs, doncs s'han recuperat d'aquesta manera i han nascut o van néixer les vies verdes, les vies verdes. Pensem que les vies verdes les coneix tothom. Els estrangers, persones que venen d'altres països, també els que els agrada un esport i tot això, demanen a oficines de turisme, doncs, les vies verdes. Vies verdes, d'acord. Aleshores, per exemple, hi ha llocs, que estic parlant de quan no havíem nascut, hi havien llocs on hi havia trens petits, que circulaven per alguns pobles. I la via també era més petita, feia un metre d'amplada, més o menys. Ara fan més. I també aquestes vies, que eren més estretes, es coneixien com el nom dels carrilets que vol dir carril petit. Això ho sabem nosaltres. Tenim a molts llocs fotografies. Tenim en molts llocs en molts punts determinats d'aquí a prop de casa nostra, doncs, que podem veure les màquines de trens. Una màquina de tren, una màquina amb un altre cantó, tren de fum. Per què? Perquè s'impulsaven per l'acció del vapor d'aigua. És a dir, en lloc de tenir un motor, com tenen avui dia, pues funcionaven d'una manera d'aigua escalfada amb un carbó que cremava. Vale. Aquests trens, això també hem, aquí també hem fet programes d'això, aquests trens, en el seu moment anaven molt a poc a poc més que els trens normals. Aleshores, totes aquestes rutes que s'han perdut perquè els trens ja no hi són és el que s'ha creat la xarxa famosa de rutes per anar a peu i bicicleta. Bé, aleshores, per això explico que és curiosíssim. Ara, una altra cosa. En realitat, és un lloc on quan fa bon temps no s'hi cap. És que no dic amb broma. <coughs> Perdó, que em pico una mica el coll avui. No sé si és... No sé, la pols o no la pols és igual. Aleshores, són llocs que, a més, es passen per a prop, molt a prop de llocs que són interessants. Llocs que només sortint un, amb una sortideta ens presentem amb uns poblets que potser, els que no el coneixen, no hi han mai. No hi han no anat mai. Aleshores, què vol dir...? que quan fem un recorregut d'aquests amb qualsevol d'una via verda podem consultar internet, no internet eh, eh, oficina d'informació podem comentar o preguntar a, veure, a prop d'aquest per què? per entendre'ns cada via verda té uns quilòmetres moltes d'elles s'ajunten, però moltes d'altres que no s'ajunten. Pots saber exactament els quilòmetres que té del començament fins al final. Doncs, quan saps aquests, que uns ja en tenen 6 quilòmetres, l'altre tenen 11, l'altre tenen 22, si s'ajunten, és igual. Però, a veure, tot això on passa? A prop d'on? Doncs pues, passa a prop de tal poblet. A pro... Passa a... a prop de tal poblet. Què vol dir això? Que si saps que és un poblet que no coneixes... Mol bé, surt d'allà, visites el poblet, que segur que si no el coneixes és perquè no l'has vist mai, perquè no ets d'aquí, o perquè molts que som d'aquí tampoc el anem a veure. Sempre, tots els poblets tenen les seves coses importants de veure, absolutament tots. Tots, tots d'una manera, tots d'una altra, però tots tenen coses per veure, tots. Encara que només hi hagi dos persones que visquin, és igual, sempre hi ha algú per veure, i sempre serà interessant. Doncs, bé, informes, t'informes quins poblets tinc no els he conegut, no els he vist pues, agafes tranquil·lament surs amb tu, amb la família amb els fills, amb els nets visites el lloc has après alguna interessant has agafat un coneixement d'una altra cosa que pot ser després per una altra per haver conegut això alguna altra cosa que després t'interessa una cosa porta l'altra doncs pues llavors, ja tens alguna Surto, torno a entrar al carrilet, bueno, el carrilet en la via, torno a un altre posto, i un altre dia, si no vull fer-ho tot en un dia, me'n vaig amb un altre d'aquests poblets. O sigui, que podrem... O sigui, si agafem una via verda, sigui la que sigui, sempre podem trobar una quantitat de coses per veure que potser no hauríem vist mai. O sigui, cal la pena. de més, crec que és una cosa positiva pels fills, pels nets, a la que són més grans, ja se'n cuiden ells d'anar-hi, si ho coneixen. Però si no hi han estat mai, no hi aniran mai. Perquè com tota la vida, quan un es fa adult, també recorda coses passades o coses de la seva infància. Aleshores, si uns avis, ja no dic ni bicicleta, dic a peu, volen agafar una d'aquestes viaverdes i al mateix temps, aquí hi ha un poblet, agafen els nets, se'ls en duen allà, van a peu o van en bicicleta, cada un com vulgui, i sortirem i veurem aquest poblet. Bé, quan aquests nens es fan grans, recorden, perquè tots els nets, al final, sempre acaben recordant alguna cosa dels avis. Doncs pues, això no és negatiu, perquè això és positiu el dia que es van fent més grans, millor a un li dona per fer una cosa negativa i ell diu, i per què no anem a veure una altra cosa de les vies o lo que sí el que ha vist? Tot això és positiu. Positiu i per aprendre. Per tant, les dues coses són positives. Tampoc és perillós, perquè està prohibit, diguéssim, amb una paraula, els motors, no? Per tant, les vies, podem triar la que vulguem. Jo he dit una via verda, com que estem aquí a Girona, una via verda, d'aquí, dels carrils, ta, ta, ta, ta n'hi han quantitat, n'hi han per, per passar-hi temps i temps, i si a sobre d'haver-ho fet a l'estiu, o la primavera, o la tardor, o l'hivern, sempre canvien, perquè els voltants sempre canvien, els pobles no, però el que és l'ambient, i el que és la, la flora, els arbres, els colors, tot canvia, per tant, val la pena. Bé, Avui he volgut parlar d'això perquè crec que estem en un moment que aviat començaran els arbres a canviar de color i serà molt bonic pels que hi han anat ara i pels que hi aniran després. Res més per avui. Amics, amigues del programa Aires de Cultura, moltes gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí rebint tots plegats aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adiós! Adiós!